А йому імпонують молодші, мабуть, вищі на сантиметр, але для його его це питання суттєве. Правдоподібно вона збитої комплекції, а не тонкокісної, у синьому костюмі, який ховав фігуру і капцях на босу ногу. Волосся кольору темного пива, підняте догори і пришпилене штукенцією, яка сповзала і вона щораз машинально поправляла її. Обличчя округле, з великими очима і губами. Відкрите, без загадок, без таємничих тіней, Ще й густо всіє невеснянками. Не його тип обличчя, однозначно. Чому ж він так довго його розглядає? Може тому, що це перше привітне обличчя За стільки непривітних днів? Я... Не збираюся бігати містом і розголошувати цю інформацію. Лише я буду знати, мушу знати. Як ще їх просити?» Вона поправила заколку, дивилася прямо, сіро і трішечки збентежено. Так дивляться, коли не мають поняття, хто стоїть перед ними, а питати не сміють. «Вибачте, але я не можу вам нічого сказати, нам заборонили». І зникла за прозорими дверима. Ці двері він вивчив на пам'ять. Ці крісла наб'ють йому оскомину. Ця лікарня стане йому сниться. Він приходитиме сюди п'ять днів поспіль, питатиме одне і те ж саме, і годинами чекатиме на відповідь. Інколи його навіть не проганятимуть. Додому він вертатиме ні з чим. Але той перший свій візит він відкладе на поличку пам'яті, щоб при нагоді розібратися, що трапилося. Чому, ламаючи голову над своєю велетенською проблемою, він раз по раз потеки від самого себе повертатиметься в думках до цієї дівчини, що не в його стилі? Чим ця дівчина? З чужою системою координат зачепила його на відрізку народження-смерть, щоб замість пошуків виходу із пастки він взявся переглядати позначки на власних осях абсцис і ординат, і усі ті позначки, усі колишні імена, голоси, губи, руки, тіла раптом виявилися нечіткими, бляклими, майже стертими часом і відстанями. Безслідними. Відкривши свіжокуплений блокнот, призупинившись і призадумавшись, Андрій написав День перший, а під ним Магазин, лікарня, дім. Нічого. Подумав і дописав 273 градуси Цельсія. Фізики стверджують, що ото й є абсолютний нуль, абсолютне ніщо не мав причин їм не вірити. Накрившись ковдрою з головою, Андрій спробував заснути, але холод володарював нестерпний. Заплутані у хварах рідкісні зірки давали занадто мало світла, щоб можна було зігрітися, вижити і дочекатися заблукалого сонця. Але вмирати швидше, ніж за шість, Точніше, вже за п'ять днів він не збирався. Шелепінський Андрій Ігорович, 83-го року народження, проживає. О, а проживаємо ми недалеко, не близько, аж у новому місці. Це там, де податкова. І ми збиралися пішачком з Личаківської туди затьопати, чи може таксі зловити, не чую. Ви вже про це питали пішки. В нуль годин 20 хвилин за місцевим часом, в погоду не зовсім придатну, до піших прогулянок так знову не чую. Я свою роботу виконав і міг іти куди завгодно. А чому ми не захотіли переночувати у потерпілого, який в нуль годин вісімнадцять хвилин пропонував нам залишитися? Мені купити слуховий апарат? Не хотів. «Чому ж тоді, о другій нуль три, ми вернулися додому потерпілого? Ви можете не звертатись до мене в першій особі множини? О, які ми грамотні! Перша особа множини, а у гріхів не робили до біди і трохи!» «Я не робив у гріхів, а...»